Radion vuodessa mukana Scandic Okei okay. F niinku fruittari Eiku B niinku boa Tai M niinku mursuherra Tai hei nyt mä tiedän, mä ostankin vokaali I niinku ilopilleri Haluki vaihtaa B, B, niin kuin vampyrimumon tekarit. Ja 150 muuta karkkilaatua. Jo vuonna 1963 perustettu Robertin herkku. Viiskulmassa. Kauan Radio Helsinki. Varmista suosikki radiosi olemassaolo ja ryhdy Radio Helsingin omistajaksi. Lisätietoja radiohelsinki.fi kautta omista. Kuulkaa, minä olen antanut demokratian puhua. Ja näin olla demokratian puhumisen, kansanvallan puhumisen jälkeen laitetaan kansanedustaja ja vielä puolue, toistaiseksi puolueenjohtaja soimaan tähän näin. Laiton keskiviikkoiltana iltana että, tai, tai kysyn, että minkä spessu te haluatte, että minä pitäisin sitten seuraavassa lähetyksessä, mikä on nyt alkanut. Ehdotuksia tuli reilu 50. Yhtä tai kahta lukunutta, että mä olin tehnyt jo ne, mutta ei se mitään usein, ää, niitä voi aina muutaman vuoden välein, välein uusia, tuskin kukaan ei enää kuitenkaan muista, mitä sillä on nyt tehty. Mä oon kerran tehnyt käännöspessun, mä en muista, etteikö mä käännös -pessun. ja pessun. mä oon tehnyt joskus, mutta varsinaista käännösiskelmässäpessua en välttämättä ole tehnyt tai oon tehnyt kertaalle muistaakseni, mutta, mutta kuitenkin sitten on aikaa. Niin, se sai toiseksi eniten ehdotuk ehdotuksista, ehdotuksista kannatusta. En sai Kreikka-spesiaali, mutta me odot, nyt niin pitkään, kunnes Kreikka potkastaan eurosta, niin silloin se on vieläkin ajankohtaisempi, niin pidetään sitten Kreikka-spessu silloin. Joku laittoi jo, ha, ha, ha rautainen aloitus. Joo, rautainen mimi tässä näin. Eli käännösiskelmiä soitetaan. Mä pidän sitten vaikka noin vuoden kuluttua jo spessun, niin mä en hirveästi finhitsejä tänään sitten soita. Nehän on niitä tunnetuimpia käännöspiisejä, että, että, että tommosia, ää, niitäkin tulee, mutta paljonkin sellaisia, sellaisia biisejä, mitä te ette tiennytkään, että ne, ne on itse asiassa käännöspiisejä näinpäin pois. Tuossa nyt, nyt oli käännöspiise, tietenkin sama Over the Rainbow. Mutta tämähän on yksi niistä te biiseistä. Tämä on omistettu Päivi Räsäselle, koska tämä on en enää sateenkaari, enää. ja lesbojen anthem. Liittomme vahvistukon tahtoisin jättää. Tuo tuli rautarauva, joka kommenttia. Kun aika vaikeudet tiellemme tuo. Onnesta me teemme suojaavan muuri. Ja Joni, verran myöskin viisi toiveita tietenkin toteutellaan, jos vallemut löytyy jotain. Onnemme kestää, Minkä emme anna estää, valjosta luovun, jossa luonain pitää suun. Ottais tahdon, tahdon itse tämä, tämä voisi, tämä voisi olla melkein karaokeissa myöskin, koska useammat näistä isommista itästä, on ka onkaan Lisää aikuisia naisia. Eikä enää siskerpiä. Missä palmupuut on kuitavan? Syntyi poika tuo tähän maailmaan ihon ruskea. Onko kesää jäljellä? No ei ole! Se on suomalaisten biisi. Myös joku olisi kääntänyt sen, sen tota, muulle kielellä. Siis pari viisi on käännetty kyllä Suomesta. Viroks, elikkä esimerkiksi toi jos poika saunoa, se on poikoin tullut kodus. Monakaritään toivotan. joo. Entitään monakaritään ihan justiinsa. Onneksi ei hän huomaavan. Ja kuten huomaatte, että äh, onko tämä joku ranskaksi, kai ollaan alunperin laulettu tuota, niin, jö, jö, kum, johon, Charlie, Charlie Brown. eli Charlie Brown on, on sitten äh, suomeksi Charlie Brown, eikä jaska jokunen. Hey. Mutta... Tämä, siis tämä, tämä, ihan oikeasti, tämä on, tämä on, tämä on käännösiskelmä. Tällä on aika monta tuohon niin kuin paikan nimeen liittyvää, käsittämätöntä käännöstä on tehty, joka alunperin on liittynyt paikkaan ja sitten se on käynyt jotenkin muuten, tai paikkaan liittyen, tai sitten toisinpäin, tai ihan mitä päin. Te että tämä mä tulet selväksi teille. Eli mä muistan, mikä tämä on alkuperäisen nimeltä, niin tai joku Italian euroviisuehdokas ollut. Ei ollut loppukilpailuissa, mutta kuitenkin. Ja sen on se ja Simola tulkinut klassikko Juna Turku. Etu! jotain varten se turva tuo tulevaisuuteen Yllätyn karta on muistan nyt seinät sen rosa tom rosa tom rosa tom leikki paikka ni keksipalaan mä ajassa kauaks sinne ja matkani kiireetön on Anna lapsu takaisin mulle Turkun tahdoen Aha, siinä on mona karitaa <tiedit> No, se, ei, se ei nyt lähtenyt soimaan. Kokeillaan, lähteekö toinen biisi tuolta, samalta kokoelmalta. Ei, perkele! Ohi on, kun pikkukylän juna hiljaa kulkee kuitenkin Turkuun. Helena, vata tos Tuossa oli vaikka ties kuinka monta biisiä, tai kolme biisiä ainakin, mitä mun pitäisi soittaa. Kokeillaan vielä kertaen Tuossa noin nimittäin, no kokeillaan, kokeillaan, lähteekö miljoonaaruusua soimaan. Ei Hei, kokeillaan, nyt sitä munakaritaa sitten ensinnäksi. Pööräyden missä kohtaa se oli, oli, oli noin. No, Joo, vähän pyyhintä tuonne pöksyhistä, niin mulla on Magic Pöksornas. Py Meiju Suvaksen, kun lähdet armeijasta, toivotaan niin, you're in the army now. Tää oli hands up. Alun perin munakarita on sitten sen laulanut Anna kulta Anna. Anna! Lainen Anna! Tulla aivan lähelleesi, aivan lähelleesi. Anna! Kulta Anna! Sillä tahdon omaksesi, tahdon omaksesi kokonaan. Kokonaan, kokonaan. Tule nyt! Joo, mutta hei, toi sinä tuo miljönä ruusua jossain vaiheessa sitten oli tehty kolme eri versiota suomeksi ja kaikki oli samaan aikaan listalla voi hyvänen aika mutta muistaakseni Catri Helena teki ekan ja siitä tuli kaikista iso hitti ei ku vera telenus oli vera telenus oli vera telenus selkeästi vasta Catri Helena joo, joo mutta tässä on tää Catri Helena aika tässä menee mutta ei käytäpä äijänkin ihankin pari taas Miettel Cheekin Kampattis-pessua toivotaan, juu. Cheekkiäkin toivottiin vie. tässä näin, mutta pidin tuossa noin elokuussa, kun oli sillä pari keikkaa täällä Hesassa, niin silloin pidettiin Cheeks-pessua, niin ei nyt vajan vuoden sisään uutta Cheeks-pessua. No, Toisaalta se on se Cheekin tapauksessa, että no, joka ainoa paskalista, että siinä mielessä, en on oikein no, okay, veritäänkään. Kertovat vain, katseestas onnen sai Miljoona, miljoona, miljoona rusua, Tuoksua, tuoksua, tuoksua rakkauden. Muistoja, muistoja, muistoja tuoksut Laaliisalle toivottiin, Katrion Katri on ihku, joo, antaisit. antaisitko, antaisitko? Miljoona, miljoona, miljoona russiaa! Tuossa juna Turkuun on alkuperäisenä Itraini de dusur, okei? Ja nimenomaan Eurovision loppukilpailussa okei, sijoitti ja sijoitti viidenneksi Kasi neljä Silloin kun Digilu voitti, Dusurhan on kaupunki Marokossa. Liittyykö te sitten? Turkoa, Suomen, Marokko. okei. Okay. Hei, tästä löytyy vielä yksi pisi. Tässä on lanteinen tanssi Tanja Manner. Tämä viisi alun peränsä tämä nimeltään Lorando äh, Zefu, josta tämä nyt on äh, niin la, lausuttain lausuttainen. Mä veikkaan, että tämä on, sen sijaan, että tämä lampara kappale nimi, niin tämä on siis se alkuperäisellä nimellä laitettu tuohon noin, mutta tämä on kuitenkin lampara, koska se oli ripoffi. Se oli plakiaatti. Katsotaan, onko tämä nyt se lampara. Jo, oh, <hä -hä> Tanja Manner, hyvä. Tuttu nimi kaikille Takkuulle. Lamparahan toivottiin viikko sitten, niin tässä me sitten sulle. En soittanut silloin. Näin olen, ei, tätä kesäkatoa. Tuli viimeksi viime viikolla. Luokset löydän taas, muut ei tanssimaan muoviin saa. sisun tahdon olla taas kun uoton näin meille soi. Lanteillani mun viipyy sisun ja sen liikkeet myös aistia näin voi. Ihmiset on tullut avun tarpeessa ihan sel selkeästi. Toki se Kirkan taas nousee junaan ja Aimo Jaran olen jäänyt oventaan. Kernkin en tie, mutta taas nousen junaan. AI shot the sheriff. Se on kyllä yksi käsittämättömimmistä mistä me povereissa me tuossa mietittiin, kenen lähetystä. Kirka on tulossa kyllä. Ja myöskin toi, mikä kirkalaa on toi? Ai tässä se ja lavius. Kääntänyt suomakka. on ihan kauhea. Pakko Kirkaan soittaa ilman muuta. on peskussa. Tiri, tiri. Mutta mikä biisi sieltä tulee? Ei vielä kerto. Jossain vaiheessa tulee, jossain vaiheessa tulee. Mutta no hätä, tää on tätä. No hätä. Kai tää on sitten iskele, miten piskele mä mä määritellään, ikään, mutta ennen mainostavaa taukoa. Niin... Vähän arvinaisempi, kun on niin hitti mielessä, Paskista puutiolle tulee tuttu. Poersio. No, noi sitten sitten suomessa, noin sitten viheltää ilmeisesti Suomesta. Tuossa Tässä laulu, jonka mä tein. Eli suomeksi käännettynä... Taikaisen laulan Let sen sulle ja itselleen. No, Jokainen on joskus murheissaan, kun tuskaet niin murheet kasvavaan. Jokainen on joskus murheissaan, kun tuskared Joo, mennään nyt sinne mainostaa olemaan tätä jaksa Ää, dä, dä, dä, dä, dä, dä, dä, dä. Seuraava kappale sitten, joka lähtee soimaan, on omistettu Olli Lightholmille, Leitholmin oli. oletko kuulolla siellä niin, sulle lähtee kappale soimaan. Sinun on omistettu kappale soimaan parin minuutin voi jälkeen. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Nää on väärät. Seitsemän siskoa, ja sitten me ryypättiin. Kohta puukosta, oksen nusta haistella. Liput, ylioppilasteatteri.fi. Kuusi päivää aikaa sijoittaa Radio Helsinkiin ja turvata kanavan tulevaisuus. Radio Helsinki.fi kautta omista. Kalifornialainen keittiö rantautui Chikosiin. Tervetuloa nauttimaan raikkaista ruuista ja juomista. Ja aistimaan aitoa Kalifornian tunnelmaa. Aloita makuelämysosoitteesta Chikos.fi. America on a plate. Chicos. Tämä on Neurosiivut. On sunnuntai kello 16.18. Olemme ystävien ystäviä. Ja olemme asialla. Neurosiivut. Tämän keisten kulmen uutus on kyllä. But seriously, let me tell you what cold brew is. Cold brew is coffee like you've never tasted before. Refreshingly chocolatey smooth tastes, incredibly energizing, serve chilled over ice for 100% pure coffee goodness that'll blow your mind. Cold is the new black. Cold Brew, available at Kawha Roastery. Find us at Cold Brew Bistabee. You listen to Radio Helsinki. Sometimes when <mum> you're <mum> working, you turn around, you take Rilluttele Sinä Siinä oli Olli Lindholmille Rilluttele yö Ja toi vielä noin, Koska tästä löytyy kaikkein käsittämättämin käännösbiisi Käännösbiisi iskelmä Suomessa Niin se soitetaan asti loppuun Mutta tätä toivottiin, tätä toivottiin Suuri. Ei niin näen, olen Neitsyt ja suuren meren suolaa toivoo kaimuuden. Ja pamelaulua toivotaan. Niin mäkin mietin etukäteen, että et, eikö se ole joku saksalainen, joka sen on tehnyt, säveltänyt. Ja se on alunperin laitettu tai ruotsin kielelle, mutta kuitenkin suomi, suomalaiset, suomalaiset on tehnyt sen, suom, su, se on sen tehnyt sitten, että ruotsiksi, että onks se sitä käännöspiisi vai miten se on. Toihan se käännöspiisi sitten se suomeksi laulettu, että. Oi Suomi synnyin maa, soi sana kultainen, ei laksoa, ei kukula, ei vetä rantaa, tyrt, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Noin ei löytynyt levystä. Tuossakin tulee, että komppaan Suuren Meren suola, suola tuli tuossa jo perunasalattilta ennen kuin lähti soimaan. Ajan jälkimmäinen oli ää, coveri Nokinanto Hevesdorista, mitä toittiin, Mikä se oli Kaulunmeren? Mu muista se toivet. <tos> Mä elän vieläkin tuon Jorma Käärölein versiona. Se on aika hienoa. Onko Matti Nykästä käännetty ranskaksi? Ei joo! <tiedot> Joutuko tuossa Mammelaulosta maksamaan teosu? Kyllähän nyt pariaatteessa kyllä. Miksi se juu just näin No aina on no, sammoinaan kyllä. Suuren meren Mikä taunoit, Martti? Rannat Jamaikan. Kinin se on. Alun alu perin. Vai alu Nyt täyttää huolestuttua sitä, että koko piisi tulisi otettua. Ei käy, ei käy, ei käy, ei käy. Ja edelleenkin, edelleenkin siis tässä on aika paljon paikkoihin sijoittuvia kappaleita. Nyt mennään oikein. Don't cry for me, Argentina. Niin, sillä Argentina pysyy Argentiinana vähän Maronnakin levittänyt, ei suomeksi. Maronna tuo Amerikan Seija Simola. Simola Seikulta riittää maskua. Niä, niin, toivotaan suomeksi. Niin. Totta, nähän esitti nää Space truckers chicksit sen suomeksi kun oli tällä vieraina. Ei nyt ei nyt tähän saa, Otetaan kaivet toista esiin. Se tyttönen. Unkakerran sait hemmentymään. Suuremeren suolakula iskee ja kulmaa kuluja. Jokin pakoi. Lasketaanko Smurfit iskemmäksi? Verpper kysyy. No ei lasketa, mutta tämäpäs muuten sattuu. Mä mitään pidetäänpäkö ensi viikolla Smurfit-spessu. Ja se on. musiikallis täytyy pitää joskus... Lentoo. No, mä mietin eilen, että minkä biisin tuossa yöllä heräs kävi kusella mikä mietti paskista kusella käytyä, että vähän unta, että missäs pitäisi siis pesun viikon kuluttua, niin toi Smurfit tuli mieleen, mutta sitten mä unohdin sen. Mä mietin tässä ennen, just, lähetys alkoi, mikä se oli, että, että mikä Pessu piti pitää ensi viikolla, niin Smurfit pesu on tulossa. Ari, haluatko tuoda sulle smurfi -levyjä lainaksi? En halua. Mulla on niitä täällä ihan riittävästi muutenkin. Kymmenkunta kappaletta. Jus, Joo, Smurfit jo tuolla innostettiin. Noniin, laitetaan lisää meininkiä. Laitetaan lisää meininkiä. On vähän turhan rauhallinen kappale. Nyt tulee rockerollia tälle, niin käynnys iskelemässä Siis tämän... tietäkö tämän alkuperäisen biisin nimi on? Tietäkö mikä se on? Tiettäkö? Laittakaa, laittakaa joku, joku, joka tietää satmoksi, mikä tämän alkuperäisen biisin nimi on. Kuusamo on siis suomennossa tietenkin. Ja esittää. Tämä... Kuusamo. Ba -ba -ba. Mä ei miksei tätä kukaan? Miksei mä tiennyt tätä etukäteen, kun katsoi Mikä? Mä muistan, että et, eikö tämä ole tota käännös, käännösbiisi? Oli kyllä, mutta se biisin nimi, käsittämätöntä... Uusama. Joo, tuo tuli Afrika. Tähän alkuperäisen biisin nimi on Afrika. Ja kun he Kapkaupunki tuo Kaupunki, tuo syhkä. Eteläkuolinen Afrikka, tuo näkään näkevä manera. erä. Helsinki. Savoinen, sumoinen Savu. kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire. Harva täällä hymyilee. Mä kyllä. Joku laittoi näkymättömät langat... Arrikansa kulta toivotaan, säkkiä. joo. Tapsaa, tapsaa luvassa, tapsaa luvassa. Saaliskalat sulkussa. Kaikilla on kiire, ei minenkään. Kuusamo. Nyt kutsuu Afrika Afrikaa. Metsän näin ja vaaran sinertävän. Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo. Sieltä vaan mä rauhani saan. En Ja tula, käytiin vähän debattia liittyen bimboihin, jotka täällä kävivät tekemässä TV-ohjelmaa. Niina Rungun antoi jonkinnäköistä palautetta siitä, niin annetaan bimbo Niina -komment Rungille Viisi luonteinen kommentti. Tämäkin on sover tietenkin. Käy El Bimbo. El Bimbo on vain mies. Niin villi, mutta ai.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 On päätöskään. Sä kaikki saat mun suudelmain. Oot mun sä vain. Oot mun sä vain. mun sä vain. saat El bimbo lähti pois. Norman Keltanen laittoi viesti El Binbornista. Niin Ikävä kyllä, että No enpä nyt tiedä. Parempi se kuin ei mitään. Tai no, heti. Ol oli tuli viestiä. Oliko kuulemma El Binborn vain mies? Oho! Niin, no onnistuu kai sekin sitten. Onko olemassa mies? Se, missä se olikaan? Tossa, ää, no oli, Bimbo, niin. Seinfeldissä oli, kun sanotti miespuolinen Binborn, se oli Mimbo. Mielen vai, Mimbo. toivotaan. Se on jo tota, no hiukan. Niin. Kalifornia Dreamin. Tämä kyllä juu. Mutta, Didi, on Didi, Didi, vähän Didi, Didi, Didi, Tässä on selkeä suomennos. Tää pitää alkuperäisen kuinsa. Telt hetket, jotka vietettiin. mikä on suomeksi Vidokielto Radio Star. Mikään ei vasta tätä tunnetta niin. Oh. tai herrasmiehiä nostelemaan paitoja tuonne ulkopuolelle Au. Ministeri Spessua toivotaan, että pidettiin tuossa pari vuotta sitten Kaisu Moilasen kanssa vain, kuinka paljon... Marks laittoi viettiin, Sovero on Suomi ja äänetään so soverit Niin kuin kai, eikä, niin, eikä hienostella, ihan totta, mutta tätä en tiennytkään Spadei, tää on hyvä, no niin. kuin voisi kuolla, kyllä joo, mutta tos tuli jo visky, viskyrostia. Mestari. Onko ju pieni, jossa mies myy halpaa Ja ilmaiseksi lapset ketsuppia saa. Jos minne koskee pieni sormen pääs. Siihen jälkiä Pyykkimuja, joka lastiassa kuljettaa On kuusi lasta kiljuvaa Ja koira pelin yrittää Löytää ystävää Kaipaani röperiin mä kaipaan piilon Ja kuinka meitä silloin Ollaan menty sitten esimerkiksi tuon Kuosaman kautta myös Röyperikin nyt sitten Ja sitten lähtee taas yksistä kovereista soimaan Mitä suurin osa ihmisistä ei tiedä, että on käännös On käännös, ihan oikeasti on käännös Kohta nauretaan sitten Röperikin. suomeksi Jee, yeah, mossa saa teostaa. Okei. Okay. Oike se puhutaan on möyrisyön möysestä joka joka siellä tota, no, niin, rööperissä piti majansa aikona. onko se enää hengissä tuskin, en tiedä. Mutta tämä on tämä on tämä on tämä on ystävät. kuten varmasti teki. Meidän on näitä timppa jopa Mikäs tällaisissa... Itse Olovornau, ollut Suomessa? pitää nauraa ja vastaavissa... Eiku toi... Matros oli helppoa, se, se oli, niin tekopyhästi, pyhästi, ja minä olen sanonut siitä nyt ei jo. Niin Dasque, se pate laulaa, se ja sielunveret säästää, se on jo, se on, se on, se on hyvä biisissä, ja juene, ja se, no, lie, se ei ole kännysiskelma, se ei ole iskelmä. on naurettava, jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin. Tiedän sitten, onks tääkään, mutta... Mitä tähän on, en mutta ei arka rokkeja. Pah, pah, la la la, he he he he he he he he he he he Kirjaavat vaiheeni, kertoa mä voisin. Nauran kuutamoon. Nauran kuutamoon. Ha, ha, ha, ha. Nyt tässä kävi, kävi sillä tavalla, kun mulla oli totta, niin, ta, takaperin äh, lähetys, jolla soitettiin levyä väärinpäin, niin tätähän ei silloin löytynyt. Tuo yhden, tuo yhden levy äh, oli kannet, mutta ei itse levyä ollut. Ja harmitte, tää nyt toimisi vallamaan, takaperin. Nyt tuolta toiselta levalta soittaminen, että ei unnistu. Laitetaan taas tästä näin soimaan, näin olen. Kela se nyt johonkin kohtaan ja laitetaan se soittamaan väärinpäin. No niin, nyt päinpäin. Rumiotadali, ramiroi, si noi, saksam, rumi, diol. Hey, don't be mad, yeah. Yeah, who? It's not that I'm not good. The <laughs> End <laughs> Sami Pusata tuli viesti, tää on saatanallista jos mikä oh. Joo ei kykene, ei, ei ky kykene ei, Eihän me nyt saatanallista musiikkia täällä näin Otettiin jo päiviräsenä, että tohon alkuun se riittää saatanallista musiikkia Mennään mainostavilla ja sen jälkeen tuota, no, sitä toivottua Fredrikkiä Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa Radio Helsinki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 Moi. Moi. Briivasin äsken sit keisistä. Otatko kopin siitä? Mm, Hyvä. Uh, Buka meille brainstormit ja sovitaan next uh, Asap. Uh, Pakko ehkuttaa sulle. Uh, Tiimi antoi eilisen isolle pitchille 110 uh, prossaa. Sitten me ja tverkattiin Manalassa vissiin aamukahteen. Uh, Ihan Next-level-pöytiin tarjolla pikkutunneille asti. Uh, Kreattiin Manalalle samalla myös uusi sloganit. Tsekättä! Uh, Helvetilliseen janoon, pirulliseen nälkään. Manala.fi. Sijoita Helsinkiin. Osta radio Helsingin osakkeita. Lisätietoja radiohelsinki.fi kautta omista. Me halutaan, että lonna on helsinkiläisten paikka. Oma pieni kesäinen kaupungin osa ja sen takia Radio Helsinki on meidän mielestä ehdottomasti säilyttämisen arvoinen. Tunnuntaina 12.7. syödään Lonnassa Chill and Grill with Radio Helsinki Brunssi. Levareiden takana kesätunnelmia tarjoilee Eduke Häkettunen. Tarjolla on kaksi kattausta, kello 12 ja kello 14.30. Sesongin raaka-aineista valmistettuun menuun kuuluu alkusmuutie, lämmin lisukkeinen sekä jälkiruoka ja kahvi. Menun hinta on 28 euroa per henkilö, jonka Lonna käyttää lyhentämättömänä Radio Helsingin tukemiseen. Varaa pöytä helposti osoitteesta lonna.fi ja olet ystävien seurassa. Niin Radio Helsingin iskelmäiltama esittelee kotimaista musiikkia vuosikymmenien takaa. Teemalähetyksiä, vaihtuvia artistivieraita ja kiehtovia tarinoita. Ohjelman toimittaa Mikko Matlar levylautaisella Vinylian savikeikkojen parhaat styket. Laita aika Almanakkaan ja virittäyty taajuudelle sunnuntaisin 6-8. Tuo levy, Käy kuuntelemassa suomalaista musiikkihistoriaa osoitteessa suomalaisen musiikin Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Lapsella vain voi silmät niin loistaa, lintuja kun hän katsella saa. Haavita vain se vapauden toista lintuset nuo ja kaunis maa. Kaunina aloilla laivan, tuuli kun vain on ystävä sen. Alta se pois, kä huolten ja vaivan, laulusen on niin valkoinen. Val On sen. Valkoinen niin on kangaskin taulun, maalata voitsa auringon. Aurinko saa taas elämän hukkaan, kasvoista näin. Taas näin. Tuli nyt vähän kiinnitto sanoo huolta, kusia, että morpesi hirveän tuossa tuli juoksi käymään kus kusella. Ja tytti, tytti, tervehti. Hou, hou, hou, mistä ajoin hou, hou, Kiinalainen väki hou, hou, Opin, hän totesi vain, että tappamisen jopin, kun lahjat sain. Ja sitten... Baby, send me. Ja siksi voitat peistokset. Daan illan da. Ei satamassa roodoksen. Daan illan illan da. noiden Näy vertanoiden lanteiden. Da, dillan, dillan, da. Kun kuljet kääntyy miesten pää. Daan illan da. Ja Uuso alkaa yskittää. Mitenkä tässä alkuperässä lauletaan? Laulatanko tässäkin dirran illan ja kohta sitä kaikkein hämmentävintä. mitä Suomessa silloin. On tehty. No joo, siellä mutta taputetaan kaikki. Lirra lirra lii. No, tätä voisi ottaa koko lähetyksen. taputetaan kaikki las Lada lada Tuske seko siis toimiissa puen taputtamaan mäkin? Nyt Ilandlande toi Okei. Okay. Oisiko tää nyt sitten se kaikkee suosituikin viikti tässä lähdössä? Rannan rintalu alla! fiilis, mikä fiilis, kesäfiilis! Mikä fiilis? Yläs Tradrinadralha na lida Tämä ja laitetaan tuohon, jatketaan jossain vaiheessa kohta lisää. Olen tota, sanoit että käsittämättömiä kirkakovereita, niin... Laitetaan vähän rokkiin nyt sitten, käynnösiskelmiin. Aina suussa illan se on Askeleet vie kulmaa, kai tiedät mihin päin. Soittimet vain messiin, ja mien aika on. pukka antaa rytmin, alkaa soittotauoton. Taas kulmakundin, jatmaille saan. Unottava tuuni ja huolet, liity remmiin soittamaan. Arska ottaa Inna lirna lirna lirna lirna lirna lirna lirna Hei, herran että että käsittämätön. Kirkeli vielä nimittäin tässä. Kirka. Ja semmi pavitin. Di di on No on Daoka siten matam. Di di di ei Hoi hoi hoi. Vaan on Mrs. Robinson, tytär siitä taida pitää ei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Me tahtoisimme hieman tietää teidän taustaa. Me toivoisimme teidän huomavaa. Jo nyt äidin äiti omaan arvoon jäädä saa. Ympärille nähtää muuttunut on vaan. Näin Etkä on Mrs. Robinson. Tyttäriään äidit partioin. Voi, voi, voi. Vaan kuinka on Mrs. Robinson. Tytär siitä taidat pitää ei. Ja tässä oli käännetty Missis Robinsonista, Mrs. Robinsoniksi suomeksi, niistä pitää... Ei, ei. Mutta sitten taas mä sanoin näitä käsittämättömiä käännöksiä. Tapani kansa, kesälapsi. Se oli aluperäisestä kappaleen nimi oli Viva-Amerika. Viva-Amerika on kesälapsi. Toikse lähet soimaan nyt siellä? Ei, kun se menee väärinpäin tuossa noin? Sori. Odottakaa pieni hetki. Onko tää nyt oikea levy? Etäh. Kokkokka. Noinen aukon. Oli mitä bäröissä paikoissa. Didi diu diu diu. Kokkelauksukse toita sanemitaan vähän kiirus, kiirus, kiirus, kiirus. Onko se toi, onko se toi, onko se toi, toi? kokkelan laitaan tosta noin arvotaan. No mikä care mitut, tässä on niin vaikea Sinäinen en voi olla kinaa sotamies. Kun on taas, jo herran kesä uudet. Ja hyvän uudet kun meren äänet kuulen. Hyvää verkaa! Kesämieli on taas ihan vallaton. Mä rakastuan niin, nyt haluaisin kaikki. Mä odotellut oon niin monen monta päivää. Nyt kesäloma on. Häivää, ystävää etsimään. Maistuu, no tuolla iloisesti kissäkin taas. Oh viva America! Viran tästä sanoa kuulemma helposti päättämättömän Luupin. Taustamuisiksi johonkin lähetykseen. Irraspessu koko takä koko tunti. Ja naurava kulku niin täällä taaksepäin, toita keerottaa. Ei niille ole vertaan, ei edistelle myöhemmin, kun juoksikin verta. Kesä mieli on, taas vähän valla ton. Vähranas tuon niin, nyt haluaisin kaiken. Niin siis roppisone aikana tuli, uskonista paskaa kaatuu Kimppakivassa. Minusta sydän sykkimään sun sunjonään ja elämältä mutta nyt se kaikkein nyt se kaikkein käsittämättömin käännös iskevän. on pohjan tähden alla Tämä koti mulla mainen mä elämästä laulan olen suomalainen Näinhän se on nimittäin Kappaleen alkuperäinen nimi on Ää L-Italiano Loogista, loogista, loogista, loogista Voi jos tule ja pelasta Nyt mitä voinkaan olla on, taivaan alla On täällä kansa, jonka aikansa aikansa jo aika muista aika valtaverta On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kielletyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävyivät lemmelaulut. On Tää täällä elämä raskasta työtä, työtä. ja siinä ja harvemmin, harvemmin on, on onni hyvä Et tietää tietä vain yksin Persu. suomalainen on pohjan tähden maalla. Tämä kohti Ja ensi viikolla siis, siis toi Smurfispesuille eli tulee jotakin ajankohtaisempaa. Siis niin ja sitten aika tuota, niin, rahaa kerätään, rahaa kerätään. Joukkorahoituskampanjassa on meikäläisen on siellä sitten keskiviikkona spesulähetys, niin kuudesta seitsemän meikäläinen on ollut huikoissa. kuudesta 6-12 asti illalla on ollut niin spesilähetys, että saadaan pidettyä tämä, tämä kanava tota, no niin, hengissä. Elikkä Osallistukaa, osallistukaa, osallistukaa, osallistukaa, osallistukaa, nuorissa, osallistukaa, nuorissa ei osallistu pitää toisistansa. ei siinä erottaa muu, silloin voi kuin yksin kuolema ja virka valtavaan. Me käymme vastamäkeen sielusurren, mut sitä nousemme hammasta purren. Me mutkan jälkeen käymme mutkaan nähdäksemme, ettei kannattanutkaan. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onni myötä. Sen tietää vain yksin suomalainen. On pohjan tähten alla tää koti Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä laulan. on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla elä suomalainen. Elämästä laula, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan on siinä mies jannainen Pohjan tähden alla, elä suomalainen. Eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti!